Съборно послание на Яков. Яков е работил между евреите и затова в началото си се обръща към 12-те племена. Той е апостол на евреите. Посланията му са към школата, затова в тях се дават правила и методи за придобиване на морална чистота, за създаване на морален гръбнак, който е предверие на школата. А придобиването на чистотата е свързано с големи изпитания от различен характер. И затова Яков започва своето послание с наставления от този род. Той казва: Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта. Нека извърши делото си съвършенно, за да бъдете съвършени цели, без никакъв недостатък. Първа глава, втори четвърти стих. Твърдостта, към която апелира Яков, е това, което на съвременен език се нарича морална стабилност, морален гръбнак нататък дава един метод за работа, като казва Но ако някому от вас не достига мъдрост, искайте от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява и ще му се даде. Но да просите с вяра, без да се съмнявате ни най-малко, защото който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Първа глава, 5 и 8 стих В заключение на тази мисъл казва Блажен он е човек, който издържа изпитания, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на уния, които го любят. Първа глава, 12 стих Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. Първа глава 17 стих От собствената си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид, пръв плод на неговите създания. Първа глава 18 стих В горните две мисли са формулирани две от най-великите окултни истини. Първата мисъл ни показва, че всяка дарба, всяко добро е резултат на връзката на човека с първата причина – с отца. Втората мисъл засяга най-дълбокия въпрос в окултната наука – за принципа, който е родил човека и света. И този принцип е Божествената воля, която чрез Словото на истината е създала човека и света. Затова, като отхвърлите всяка нечистота, приливаща се злоба, приемайте скротост в съденото Слово, което може да спаси душите ви. Бивайте и изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжете самите себе си. Първа глава, 21-22 стих но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител. Ще бъде блажен в дейността си. Първа глава, 25 стих Ако някой изчита себе си за благочестив, а не обоздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Първа глава, 26 стих. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е. Да пригледва човек си и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Първа глава, 27 стих. Обаче ако изпълнявате царския закон, според писанието да обичаш ближния като себе си, добре правите. Втора глава 8 стих. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Втора глава 9 стих. Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко. Втора глава, 10 стих Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Втора глава, 14 стих ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече, идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им даде потребното за тялото, каква полза? Втора глава 15-16 стих Така е вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Втора глава 17 стих защото както тялото, отделено от духа е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. Втора глава, 26 стих. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш, и бесовете вярват и треперят. Втора глава, 79 стих. Кой от вас е мъдър и разумен? нека показва своите дела чрез добрия си живот и кротостта на мъдростта. Трета глава, 13 стих Но ако в сърцето ви имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Трета глава, 14 стих това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска, защото където има завист и крамоличество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. трета глава 15-16 стих Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после е миролюбива, кротка, умолима. Пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. А плодът на правдата сее с мир от миротворците. Трета глава, 18 стих. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Четвърта глава, 7 стих. Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Четвърта глава, 8 стих. Смирявайте се пред Господа, и Той ще ви възвишава. Четвърта глава, 10 стих. Не се одумвайте един друг, братя, който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. И ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само един е законодател и съдия, който може да спаси и да погуби, а ти кой си да съдиш ближния си. Четвърта глава 11-12 стих Проче е, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему. 4 глава, 17 стих И молитвата, която е с ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. Пета глава 75 стих Когато някой е болен, нека повика ближните и приятелите си и нека се помолят над него. 5 глава, 14 стих И тъй Изповядайте един на друг греховете си и молете се усърдно един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Пета глава, 16 стих Всички горе посочени мисли насочват стремящия се да придобие чистота, да придобие вяра във възвишения свят и тази вяра да бъде придружена с дела. Това са все методи, с които трябва да работи онзи, който иска да влезе в пътя на окултното развитие.